Ja, Ljubav vas pozdravljam na tretjem srečenju našeg cikla predavanja Delo kapital komunizem. Danes gostimo Vasjo Badaličan, filozofa, trenutno riskovalca na institutu za genologijo in pravno politetine. Ja. E, drugače, tudi si deloval, kot so nastojni novina, ja. e, objavljal za različne sopisne hiše, kot so Delo, večer, Vladina, Dnevnik v objektivu, ja. predvsem e, družbeno-politične prispevke in vojne iz Srednje Azije, Južne Amerike in Srednje Amerike. E, vas je izdal tudi dve monografiji. E, prva je za 100 e, evro na mesec proizvodni sistemi globalnega kapitalizma ter rdeča mašinerija od trip v revolucije. Na tu knjigo malo se mu danes naslonili. vas je pa pravi, da prihaja še tretja, ki bo obravnavala eh, temo iz Azije, ne? Ja, vojno v Afganistanu in Pakistanu. Aha, tako da to se še s, že veselimo, hmm. ne? Je, jaz mislim, da ne bo še, da predam posebej do temi, Ja. Okay, najlepša hvala za to uvod. Uh, torej, uh, Za danes sem se namenil uh, predstaviti te uh, ključne uh, reforme, na podlage katerih je Čavez oziroma njegov režim uvedel ta tako imenovani socializem 21. stoletja, oziroma demokratični socializem v Venezueli. V napovedi za predavanje sem navedel, da se bom um, s prehodu skozi štiri ključne reforme, skozi štiri ključne točke, ki so v okviru tega, tega socialističnega pohoda izvedeni, no, potem, ko sem eh, pripravljal materijal, sem eh, nekako videl, da bo preveč, pa sem rekel eno točko, nekako pustil ob strani, se pravi, te, te socialne programe, eh, v okviru katerih je Čavez namenil recimo to univerzalno zdravstvo za pač nerevnišo prebivalce, pa univerzalno izobraževanje, pa še neke druge socialne programe. To bom nekako pustil ob strani, se bom bolj mimo grede navezel na to. Tiste preostale tri, tri ključne reforme pa bom predstavil in sicer se pravi naftno reformo, potem agrarno reformo in pa reformo gospodarskih dejavnosti. No, preden, preden se potopim v te, te tri ključne reforme, bi v rad zgolj uh, predstavil neke uh, splošne koordinate, recimo te, te socialistične revolucije, recimo. Uh, prva, recimo, prva reč, na katero bi rad to pozoril, je zgolj neka taka zanimivost, koriziteta, je sicer to, da se ta socializem vzpostavljal brez, da bi bil imenovan socializem. Čavez je šele leta 2005 na družbenem formu oziroma socialnem formu v Porto Alegreju omenil besedo socializem. On je takrat sicer že vse reforme, ki jih je za nazaj dejansko potem in obal socialistične, že izvedel, ne, ampak je nikoli temu te ni rekel, da so socialistične reforme, ne se pa je ta naftna reforma, granna reforma. Ko, to, ko se to izvajalo, je bilo to kot nek nek politični program, ki pa nikoli ni bil imenovan kot socializem. Ne. Se pravi, socializem šele leta 2005, se pravi, polnih šest let uh, na no, oblasti je bil že takrat in še takrat je nekako zakorakil ta socializem. Ne. In šele kasneje, potem uh, leta, konca leta 2006 in v začetku 2007, ko so potekale te predsedniške volitve, na katerih je če ponovno zmagal, šele takrat uh, je Čavez uh, uh, uh, postavil socializem v jedro svojega političnega programa. Ne Takrat, ko je bil inauguriran leta 2007, še takrat je Čavez dejal, da si želi svojo državo spremeniti v socialistično državo. In tako, rekel, kot rečeno ne, za nazaj interpretiral vse tisto, kar je do takrat počel kot neka, kot neka socialistična pot. Ne. Druga, druga, druga stvar, na katero bi rad opozoril v teh uvodnih odstavkih, je ta, kako so v bistvu te reforme nasplošno bile obvajane. Ne Mislim, da so bile tleh obrane dve poti. Ena pot je preko ustavnih sprememb, znotraj katerih so bile definirane na splošno te koordinate teh reform, socialističnih reform. Druga pot je bila pa ta, da so, so v bistvu te reforme nastajale tako na nek tak adhok način, kot, kot odgovor na neke, na, na neke specifične... Uh, politične situacije, ne, ki so se pač odvijali v tistih letih, ko je bil Čavez na oblasti. Ne, zdaj, če gremo recimo uh, h, prvo, h tem ustavnim spremembam, ki so bile uvedene, mislim, da to je to ena ključnih zadev. Uh, namreč uh, takoj po prihodu na oblasti je Čavez oblast uh, sprožil proces za uh, sprejetje nove ustave. On je, najprej so izbrali člane za to ustavodajno skupščino, v katero so bili izbrani predvsem člani Čavezove stranke, ne so pravi ti levičari, ki so potem skupaj z ljudstvom, ne, ki je lahko podalo svoje, sva, svoja, svoje ideje za to novo ustavo, ne so skupaj sestavili novo ustavo. In v to ustavo utkali svoj politični program, ne, ta levičarski politični program, ta socialistični politični program. Tam uh, v to ustavo so bili postavljeni temelji potem za to naftno reformo, za agrarno reformo, posameznih členih členih. In to je bilo zelo pomembno, ker ta ustava, ko so jo pač napisali, je bila potem podana na referendum in je nekaj manj kot 72 odstotkov ljudi uh, to ustavo podprlo. To je bilo zelo pomembno, ker je na ta način, ne, ne, to je bilo število ljudi, ki je podprlo, ki je reklo, da, hočemo to novo ustavo. Se pravi, oh, to se pa naspomnim, ja, to se pa ne. se pravi, v bistvu res zelo, zelo široka podpora za to novo ustavo, v kateri so bili definirani temeli za potem te socialistične reforme, ki so jih pač socialisti izvedli. To je bilo ključnega pomena. zato ker je ta, na ta način Chavez dobil, bom rekel, res tako izjemno Podlago, ne, oziroma izjemno legitimnost za tisto, kar je počel. Ker on vedno je dejal, poglejte, ne, vse, kar počnemo, vse te reforme, ki jih izvajamo, so zapisane v ustavi in to ustavi so ljudje sprejeli ne, z nekaj manj kot 72 odstotki glasov. Se pravi, to je bil en način ne, za uvajanje teh uh, socialističnih reform. Drugi način je bil pa tak bolj mreko improvizirajoč recimo način, Uh, tak ad način, ki se, uh, ki se v bistvu, kot odziv na določene dogodke v, v pač času, ne, na določene politične dogodke. Zelo, recimo bom dal en primer, ne, zelo zanimivo, kako so nastale te, uh, te socialne misije, se pravi te misije, ki so ljudcu zakotovili zdravstvo, pa šolstvo boljše, pa recimo potem to cenejšo hrano, ne, subvencionirano hrano za najrevnejše. Te misije so nastale leta 2003, se pravi v, tistih, v tistem najbolj kritičnem času za Čavezovo vladavino. Leta 2002 je bil izveden državni udar proti Čavezu, Potem potem tem državnem udaru je bila huda politična kriza v Venezueli, takrat so potekali demonstracije, protidemonstracije, prihajali do spopadov med opozicijskimi privržencimi, pa režimskimi privržencimi. Potem leta 2003 je opozicija ponovno poskušala spodkopati čavezov vlado s tem, da so uvedli naftno blokado. Takrat je opozicija blokirala naftno industrijo v Venezueli in s tem spravila na koleno državo, ker pač Venezuela je odvisna v zelo veliki mirjo te nafte in če se ta industrija zaustavi, je z državo konc, ne pač ni denarja. In se pravi, to je bilo drugi dogodek in pa potem še v leto 2004, ko je bilo konc te naftne blokade, so opozicijski pač predstavniki sklicali še ta uh, referendum za odpoklic predsednika. To je bilo možno v skladu z novo ustavo, kjer je bil podan tudi ta člen o možnosti odpoklica predsednika. Ne. Se pravi, od leta 2002 do 2004 so bili najbolj tej krizni čas, najhujši časi za Čavezov režim. In ravno takrat, ne, leta 2004, ko je Marko Čavezov šlo najbolj za nohte, ko je njegov režim uh, visev na zelo tanki nitki, pa ni bilo jasno, da se mu bo uspelo rešiti ali ne, so bile uvedene te socialne reforme. Ne. On je takrat to uvedel zato, da je potegnil ljudi na svojo stran. Ne. In je pač ponudil neki, da rekel, da je mobiliziral maso, ne, da je mobiliziral te najrevnejše privalce, da, da jih je povlekel k sebi. Ne. Se pravi, v tem primeru ni šlo toliko to, da bi deloval z nekim, bo rekel, nekim takim splošnim, abstraktnim, velikim načrtom, ne, ampak za odziv na nek, nek, neko politično krizo, za neko uh, krizno situacijo, v mogu mogojo odreagirati na ta način. Ni šlo drugače. Ne. In takrat so dejansko nastale te misije, ne, po katerih je v bistvu dejansko tudi najbolj za slovel Te socialne misije, v, okleru, v katerih so dejansko najrevnejši pribevavci dobili ogromno nekih novih storitev, pravic in privilegijov toliko vodoma na splošno ne, o tem, kako, kako so te reforme recimo nastajale. Uh, naslednji korak uh, se bom pač uh, začel osvodotočiti na te tri ključne, tri ključne tematike, ne se naftna reforma, agrarna reforma in pa reforma gospodarskih dejavnosti. Najprej naftna reforma, ki je bila uvedena leta 2000 uh, Nafta Nafta je z naskokom daleč najpomembnejša stvar v Venezueli. Venezuela živi od nafte. 95 odstotkov svojega izvoza, venezueljenskega je pač nafta. Približno tam okrog 45 odstotkov proračuna, oni je z nafto. Večino izvozijo recimo v ZDA, kar je zanimivo, ne, glede na, to, na njihove te večne konflikte, ne? ampak oni so djansko, zaradi vse svoje geografske bližine obsojeni na to, da bojo vedno pač uh, morali sodelovati, ne? ker ZDA brez Venezuele ne morem in Venezuela tudi brez takega trga, ko ga ZDA predstavlja, tudi ne more. Ne? In uh, po, lanskih podatkih, uh, po lanskih podatkih, ki so jih predstavili uh, pri British Petroleumu, v tej britanski naftni korporaciji, je Venezuela celo država z največjimi naftnimi rezervami. Po teh eh, najnovejšjih podatkih naj bi Venezuela imela celo večje naftne rezerve kot pa oziroma dokazane naftne zaloge, kot, kot uh, Saudska Arabija. Ne? Se pravi, po teh podatkih ne bi Venezuela imela 296 milijard sočkov nafte, ne? Naftnih potrjenih naftnih zalog. Ne? Potem ko Saudska Arabija, 265 milijard sočkov teh naftnih zalog, dokazanih, potrjenih naftnih zalog. Se pravi, to je, to je z Venezuelo ključno, Ključna gospodarska dejavnost, ključna industrija in pa seveda za vse tiste, ki se zanimajo za Venezuelo, Venezuela, z takih ali drugačnega zloga, ampak vsi, vsi pač cilijo na to nafto. Ne? In tu, tu se mora rekel, vsa politika, vse, vse te ključne zdebe se navizuje na ta zaboj nad, za, nad, za, za nadzor nad to dejavnost, nad nafto ne? in pa seveda za zagrabiti za, za te dobičke, ne? ki jo iz tu izhajajo. In Čaves, ko prišel na oblast, seveda praktično prva stvar, ki jo je moral narediti, ne, je prevzeti nadzor na to industrijo. In ta reforma, ki jo je uvedel, je seveda ciljala na to. Ne. Prva, bom v okviru te reforme navedel zgolj te štir ključne točke, ne, in prva točka je bila ta, ne, da je... Uh, prevzel eh, nadzor nad naftno industrijo na ta način, da preneso, preneso je to odločenje o naftno industriji z tega državnega podjetja eh, PDVSA, to je venezuelsko državno naftno podjetje, preneso odločenje od tam na Ministrstvo za energijo in rudnike, zaradi tega, ker eh, takrat je bil pač nasvežene oblasti, če vesim, je PDVSA še vedno bila pod nadzorom tiste stare elite, ne te elitne nepremične točke, kot se je imenovala, In Čaves je to imenoval to PDV, so neko država v državi, ne? in zaradi tega je prenesel odločanje o nafti ne, na ministrstvo uh, za, za te energijo in rudnike, ki je bilo pač dejansko pod njegov nadzor, on je bil pač predsednik. Ne se pravi, v bistvu je prenesel odločenje o nafti industriji pod izvršil nove oblasti. Uh, Takrat na PDV-si, uh, se pa tistega 2000, 2001, ne, so še vedno v bistvu delovali proti Čavezu proti, uh, na ta način, da so vodili še vedno politiko tistega prejšnjega režima, ne, se pravi politiko naftnega odpiranja, kot so ga imenovali, oziroma apertura petrolera. To je bila politika prejšnje vlade, te kalderove vlade, prej pa še perezove, v okviru katere so privatizirali ne, nafto in so privatizirali dočene dejavnosti, s tem, da so poddelevali te koncesije tujim korporacijam, Ševronu, Totalu, recimo, pa British Petroleum tudi in pa še nekatere druge. Ne. In oni so to še vedno počeli, tudi že ko je bil Čaves na oblasti. In zaradi tega ne, je pač Čaves potem moral to, to prevzeti pod svoj nadzor, ne, da, da je lahko potem uh, izvajal svojo politiko. Ne. Se pravi, to je bila prva točka te nafne reforme. Druga točka, ključna, tudi zelo pomembna, je ta, da je uh, tista mešana podjetja, v katerih so imele tuje naftne korporacije uh, večino, Pač prepovedal in je rekel, da vsako to mešano podjetje ne, mora biti sestavljeno na ta način, lasniški deleži mora biti sestavljeni na ta način, da ima pač državno podjetje PDVSA večinski delež. Ne se pa je, država mora imeti vseh teh mešanih naftnih podjetjih v Venezueli večinski delež. So to. Recimo, zanimivo, kako je potekala ta uh, nacionalizacija. Uh, zelo, zelo dosti časa je bilo potrebnega, da so se odrešili teh tujih korporacij. Ne? Recimo ta naftni zakon o nafti, ki je to pač te spremembe, bil spred leta 2001, ampak še le potem leta 2007 so se dejansko so izvedli to nacionalizacijo, so implementirali ta zakon. Ne? Se pravi, je rekel, ta boj potekal... Vstarčas, ne ker mesec je bil ta državni udar, ne ker bil med drugim tudi zaradi tega, ker so um, se hotli pač odrešiti tega zakona, ne recimo ko so Uh, leta 2002 izvedli državni udari, so bili te počisti dva dni na oblasti, so, prva stvar, ki se naredi, so razveljavili med drugim tudi ta zakon o nafti, ne, da bi preprečili ravno to nacionalizacijo. Ne. Je, tudi zaradi tega ne, potem potekl, je bilo potrebnih kar dosti, cajta, dosti časa, da so se rešili ne, teh, uh, teh tujih korporacij, ne, oziroma, da so jih uh, Ko bom rekel, da so okrnili njihovo moč, tako da so jim uh, prepustili zgolj majšinske dele že v teh uh, mešanih podjetjih, v Venezueli, ne, naftnih podjetjih. Se pravi, to je bila druga točka te naftne reforme. Tretja točka je bila povečanje, povečanje teh prispevkov, ki jih morajo te tue korporacije plačevati za, za načrpano nafto. Ne. Pred Pred Čavezom so ti prispevki znašili od 1 odstotka do 16 odstotkov na soček nafte. Tisti najnižji odstotek, en odstotek je bil vezan na nafto, ki je bilo, bo rekel, težje črpati na bolj zahtevnejših območjih. ne se pravi, bil zelo nizko odstotek. 16 odstotkov pa za tisto naftov, ki je bilo pač lažje načrpati na bolj dostopnih območjih. Po prihodu na oblast Čavezovem, So je prišlo do sprememb, ne pri teh odstotkih in je najnižji odstotek postal 16, ne, najvišji pa 30. Ne, se pravi, je danesko tisti najvišji odstotek skoraj za dvakrat več ne, povečal. Ne. Da je tudi na ta način stisnil te tuje korporacije in rekel, več iztržil za, za lastno državo. Sprej, to je bila tretja točka reforme. Četrta točka pa je bila ponovna, ponovna uh, revitalizacija Venezuele v tem uh, naftnem kartelu opek uh, Pred tem Venezuela ni bila aktivna tam, uh, tisti prejšnji režimi, ki so bili pred Čavezom, so v dogovoru z ZDA pač kršili te dogove znotraj OPEKA, kjer se pač določi kvote, ne, koliko lahko država posamezna črpa, to pa počne v zato, da je recimo, z, nižjimi, z, nižjo, z nižjimi kvotami, z nižjimi temi, z manj nafte, naft, ne pač večjo cenu. Ampak Venezuela pred Čavezom, pred prihodom na se tega ni držala in so vedno prekomjerno črpali, zato da je bila pa cena nižja in so to prodali ZDA, ne? ker so bili tako zmenjeni tudi ZDA ne? kot njihove partnerje. Po Čavezom prihodu na oblast se je to radikalno spremenilo, on je ponovno se vključil v OPEC, takrat takoj je po prihodu na oblasti obiskal vse te, vse te predsednike posameznih držav, ki so članice OPEC-a, medruj in tudi Sadama Husej takrat, in se je zmenil, da pač uh, bojo skupno nastopili, da bojo uh, sodržali teh kvot, da bodo znižali produkcijo, zato da so cena dvigne, da bodo pač z manj načrpane tudi več dosegli. In dejansko je takrat uh, Venezuela potem znižala svojo produkcijo ne? in je cena tudi uh, po čavezovom prihodu ne? na oblasti oblast tudi narasla. Vse ti, uh, vse ti uh, Vsi ti prijemi znotraj te naftne reforme so seveda sprožili res hud, hud uh, odporne, hudo nasprotovanje pri uh, te opoziciji in pa seveda tudi pri uh, teh tujih naftnih korporacijah in pa pri tujih vladah. Ne. In kot držav menjeno, ne, tisti uh, državni udar leta 2002 je bil med drugim izveden tudi zato, da se prepreči ta naftna reforma, ne, da, da se prepreči to mora rekel, razlaščene ne, tujih naftnih korporacij. In ta, ta boj, ta boj bo vedno trajal. Ne. To, ta točka bo za Venezuelo vedno ključnega pomena in tudi vsi tisti, ne, ki se še vedno zdaj ukvarjajo v Venezuelo, ne, in s recimo to propagando proti te čavistični strani, ne, vedno, vedno so v ozadju te interesi. Ne. Kako, kako bo bodo urejena ravno ta področja, ki sem jih zdaj omenil. Ne. Tu, Recimo, če se, če se bo v prihodnosti gledalo, ne, kam se razvija država, ne bo vidno ravno kako, bo rekel, uh, do spremembe, ko bo prišlo do spremembe oblasti, ne, bo ravno potreba pogledati te točke, ne, kako bo nova oblast, v katero smer bo spreminjela ali bo spet šla bolj to... Smer proti recimo tem tujim korporacijam in bila bolj, bo rekel bi, blagodejna do njih, ne? ali pa bo recimo stala bolj na taki suvereni drži, kako jo je čaba v Skratka, to je bila ena reforma, ključna reforma uh, v okviru tega socializma, ne ta nacionalizacija uh, te naftne industrije. Naslednja reforma je agrarna reforma, ki so jo eh, sprožili ravno tako leta 2001. Eh, agrarna reforma je bila eh, v širšem smislu vključena v, v neko, neko željo po eh, revitalizaciji podeželja, ne, podeželja v tem smislu, da bi... Ljudje v večjem, v večjem številu uh, začeli z pridelavo hrane, da bi šli na polja, da bi tudi uh, povečali to uh, prehrambeno suverenost, kot je dejal Čavez. Uh, takrat uh, in kot še vedno tukaj danes, Venezuela ogromno hrane uvaža in uh, s to reformo ne, s to ogromno reformo se želelo, da bi pač ljudje v večji mjeri pridelovali hrano, da bi ve, Venezuela postala bolj prehrambeno suverena. Ne. To je bil glavni cilj reforme in v okviru tega je uh, bila izvedena potem ta redistribucija zemlje. Ne? Se pravi, uh, zemljo je bilo potrebno razdeliti, uh, bodi si državno zemljo, bodi si to veleposesniško zemljo, med uh, večim številom ljudi. Uh, tudi ta reforma je potekala v skladu z ostavo, uh, v členu, mislim, da... 307. členu, če se prav spomnim, je zapisano, da veleposesniški režim uh, ni v skladu z interesom ljudstva. Ne. Se pravi, ta reforma je bila ravno tako, imela uh, podlago v ustavi, ki jo je ljudstvo sprejelo in zaradi tega pač je bila ravno tako, imela uh, veliko podporo med ljudmi. Ne. Tisti, uh, mora rekel, tisti, tisto, tista srž problema, ne, uh, na katero v smislu te lastništva zemlje, ne, v katero je pa ciljala ta, ta reforma, je pla, pa ta, ne, da je večina zemlje bila vlasti res peščice teh veleposestnikov, posesnikov. Ne. Po nekaterih podatkih, oziroma v teh podatkih, ki so jih oblasti podale, ne, je bilo 75 do 80 odstotkov zemlje vlasti petih odstotkov teh najbogatejših ljudi, oziroma teh vele posesnikov. Medtem, ko je 75 odstotkov teh najrevnejših ljudi, pa je imelo vlasti le 600 odstotkov zemlje. Se pravi, ravno diametralno nasprotno. Ne. Velike, velike množice ljudi zres z malo zemlje, medtem, ko na drugi strani ti veli pa praktično lasti, skor skoraj da vsega. No. Kako država? Kako? kako država Uh, to pa nimam, ja, tega podatka pa nimam, ja. jaz so pa me, ma tudi državne zemlje tudi, uh, kar dosi bilo, ker v bistvu tudi na začetku te reforme je Čavez najprej ni hotel iti v konfrontacijo direktno s temi vele najprej državno zemljo razdeleval, tako da so šli korak za korakom, pol, pol kasneje pa se je tudi lotil vele posesniki, ampak to, v bistvu ta reforma je bila uvedena leta 2001, mislim, da takrat okrog 2005 se je šele lotil potem teh vele posesnikov se pol tam so tudi tako, uh, z nekaterimi vele so se zmenili, ne, so recimo tudi vele sami oddali zemljo, so postili tako, ker niso hotli konfrontacije s Čavezom, ki so vedeli, da se ne splača, in konc koncev uh, ta zemlja, ki je bila uh, zasežena, ne, so, je država tudi plačala, ne, Zdaj, država trdi, da po tržni ceni, vele trdijo, da ne, ampak neki so dobili, no, za to zemljo, ne. ni bila kar odzeta, ne, Odkup. Ja, v bistvu za odkup, no, ampak kot rečeno, ne, oni, ki so prišli država, ki so določili neko zemljo sodzame, so oni so jo pač lahko Kriterije ne. Kriteriji, ne, bom pa zdaj povedal, ne. kateri so bili ti kriteriji, ne, da so lahko identificirali neko posestvo kot primerno zato da se zaseže oziroma odkupi. Ne? Se pravi, kot, uh, kot vele posestvo je bilo določeno posestvo, ki bi imelo najmanj 5000 hektarov. Ne? Se pravi, res zelo velika posestva. Uh, to je bil en pogoj. Ne? Drugi pogoj je pa bila ta obdelanost oziroma neobdelanost zemlje. V primeru, da je imel nek vele posestnik, vele posestvo, ne res ogromno posestvo, ampak da je bilo to obdelano, ne, da je tam izvajal neko produkcije, potem mu niso zasegli, ne, mu niso odkupli, ne, to ni bilo dovoljeno skladno skladu z zakonom. V primeru, da je bila ta zemlja deloma obdelana, se pa je nekaj obdelano, nekaj ne, potem so tem vele dali na razpolago ne, določeno časovno obdobje, ne spomnim se na tačno koliko, ampak določeno časovno obdobje so jim dali na razpolago zato, da je ta veleposesnik lahko tam potem napolno začel uh, izkoriščati to zemljo. Ne? Se pa uh, jo napolno obdelovati da je bila povsem obdelana. In še po tistem obdobju je to veleposesnik izpolnil to, to nalogo, ne? potem mu niso ravno tako mu niso zasegli, mu niso odkupili, Zgolj v primeru, da je bila zemlja neobdelana, ne? še leta krat je država lahko intervenirala in de, identificirala in to Posestvo kot primerno za zasek oziroma za, za odkup. In tudi uh, ta kriterij obdelanosti, in je bilal tudi kasneje, ne? ko so kmetom razdelili tem revniši, kmetom razdelili zemljo, če ti kmeti, ki so se potem uh, tam naselili z tisto niso dejansko potem niso tudi oni obdelovali, ne, ali z kakršnihkolih razlogov, ne, potem država lahko spet oduzela jim, ne, tudi, tudi, za njih je veljalo, ne, da morajo obdelovati, ne, Zemlja je, mora biti obdelana, se pravi, to lastništvo zemlje je bilo vezano na produkcijo, ne, na obdelovanje zemlje. Kaj so to morali, ne, to, to pa ne, to pa ne, to pa ni bilo določeno, ne, To je pač poželjenje. To so tudi različna območja v eno različna geografska območja, na določenih območjih pač predeluje eno stvar, nekaj drugi drugo stvar, ne? tako da mislim, da ni bilo nobene direkcije od odzgore. Ne? Zdaj, naslednja stvar, ki bi vrat omenil, je krite te kriterije, ne? te predaje zemlje. Ne? Kako so, na podlagi če so potem to zemljo, oziroma na kak način so to zemljo razdelili med te revne kmete. Ne? To so dali predvsem mladi, se pravi tisti, ki so imeli od 18 do 25 let, so se lahko prijavili uh, v te zadruge, ne? kjer so potem uh, to zemljo dobili. Uh, ta zemlja se je najprej dala, uh, za tri leta, tako kot v neko poskusno obdobje, ne? potem pa se je to lastništvo preneslo na njih, ne? ampak zgolj v okviru te zadrge, v zadruge, ne, kot neko, recimo, skupno lasništvo. Ne. Se pravi, ti mladi od 18 do 25 letne in pa tudi starejši, samo glave družine, ne, so lahko šli te v zadruge in kot člani zadruge postali so lasniki, ne, recimo, te zemlje. Ja, to pač eh, ali moška, ali pa ženska. Ne. <laughs> ja. Se pravi, ta, uh, ta uh, prenos zemlje ne, na, na te kmete je potekel za, prek zadruk, Ne To ni bilo rekel, neko lasništvo, ki je bilo vezano na nekega individualnega pač človeka, na nekega posameznika, Ne bilo skupno lastništvo. Žal recimo, je tudi na kljub temu, ne, da je bilo to skupno lastništvo, ki se tudi ni smelo prodajati naprej, oziroma je bila izključno namenjena za produkcijo hrane so to zemljo preprodajali. Ne. Tuj, v bistvu to je bilo nezakonito, ampak v določenih zadrugah ne, so uh, nezakonito preprodajali. Naprej to zemljo, recimo en primer je bilo zelo znan, mislim, da v provinci Zulja, ko so to zemljo, ki je bila razdeljena kmetov, ne prodali potem nekim nepremičninskim uh, trgovcem, ne, ki so potem tam zgradili kar te stanovanske bloke. Ne. Tako da tudi do teh stvari prehajalo, ampak to, to so bile bolj Boli izjemeno, kot pa pravilo. Uh, po trditvah oblasti ne, je bilo do leta 2008 razdeljenih tam okrog 4 milijone hektarov zemlje. Se pravi, je meni znano, mislim, da je to največji rekel, proces redistribucije zemlje na svetu. Ne vem, ne vem če so kje okoli ne, tako tak res megalomanski ne, prenos, prenos lastništva zemlje ne, iz srcimo te veliposesniške zemlje, pa državne zemlje, ne, na, na te najrevnejše kmete izvedli. Zdaj, vprašanje pa je, koliko, koliko ljudi je bilo dejansko beneficiranih ne, v tem procesu. Zato, ker različne številke se omenjajo, ne, recimo nekje so opazili, da oblasti trdijo, da je okrog 150 tisoč ljudi bilo vključenih v te zadruge in so postali solasnikite zemlje, ampak na tistih posameznih primerih, ki so jih imel videti v Venezueli, je bil v zadrugah zelo, zelo velik osip članov. Ne. Namreč zadruge niso delovale uh, na ta način, kot so se ti strategiji socialistični zamislili. Ne. Zamišljeno je bilo, da bodo vsi skupni nasniki, da bo lahko, ne vem, v nekaterih zadrugah je bilo 50 članov, nekje tudi do 100 članov. In zamišljeno je bilo, da bodo vsi skupni ne, pač preko neke take enako pravne politike ne, pač, uh, obdelovali to zemljo, ampak To ni delovalo, ne? ni delovalo, in je ogromno ljudi zapustilo te zadruge, in ponavadi je povsod v teh zadrugah ostalo pač par ljudi, tistih najbolj angažiranih, tistih, ki so se najbolj želeli recimo, to delati. Ne? Ampak res veliko ljudi. In zaradi tega mislim, da je, mislim, da je nejasno, no, koliko ljudi dejansko zdaj uh, v te reforme obdeluje zemljo. Ker oblasti, oblasti pač navaja samo te uradne številke, številke članov teh zadruh, ne dejansko pa na polih, kjerkoli sem bil jaz, je bilo dejansko zelo zelo manj ljudi tam je delalo, ne. Recimo v v enem ki je bradi seki, ki so obiskal dvakat, so me prvič obiskal, ne, je bilo, je bilo število članov, tam je bilo, mislim da skupno okrog 80 članov uradno Ampak že ko sem prvič obiskal, mislim, da je bilo več kot pol majnih, je bilo, se pravi tam 30, 40. In še tisti, ki so ostali, so bili skregani med sabo in so bili vsak na svojem delu ozemlja in pač vsak svoj kos obdelovali. Ne. Pa eni so hoteli imeti bolj tako vrtičke ne, za, za doma, da bi imeli nekaj zelenjava in sadjo, drugi so hoteli bolj večjo produkcijo, ne, da bi to prodajali in od tega živeli. Sebej, to je bilo eno leto, pol, čez dve leti ko sem prišel pa tjapa, ene skupine še ni bilo, ko so, ni bilo več, ne, ko so odšli, ko so se spet skregali z drugmi ne, in so z, popolnoma zapustili ostala res samo še ena majhna skupina, ki je tam obdelovala parkpol. Tako da jaz se bojim, da tle, na tem mestu, ne, uh, so bili zelo omejeni uspehi. No? In to je kljub temu, da, da je bilo investiranega ne, ogromno. Ne. Se pravi, zemlja je bila razdaljena v velikem, uh, ok, zdaj, kar se tiče te mehanizacije in te hiš, ki so izgradili ne, tudi za te kmete. Ne. To, to vprašanje, koliko je bilo tega, ne, tudi teh podatkov tudi ni. Zato, ker uh, tukaj, ko sem imel opazovati na podlagi posameznih primerov, ne, so... Kmetom, dali traktorje, dali, eh, recimo, orodje, ne, za obdelavo polj in pa tudi hiše jim zgradili na teh območjih, ne, kjer, kjer, kjer so pač dobili zemljo. Se to dogajalo zgoda na tisih območjih, ki jih je Čaves obiskal, ne. Ječaves je Čaves je te svoje oddaje, ne, ki je imel vsak teden obiskoval vedno določene kraje, ne zovele, da je pokazal, kako socializem, napreduje, kako je vse super, ne? vedno, ko je tam obiskal nek kraj, tam je moralo biti vse, vse super, ne? vse je zelo urejeno in res dejansko te e, kmečke zadruge, ki jih obiskal, so takoj, to so kmeti pregoldovali, so tako jim pač zgradili hiške še, da so lepo živeli, pa traktorje so jim prepeljali, pa orodje, ne? tako da je pa Chavez, da je bilo vse lepo, je kamera posnela in bilo vse lepo in pravo. Ne? Pol recimo po obisku pa sem vzeli, ne, tudi to, ne, de, sem pol te traktore vzeli, ne. Tako da, ja, tako da, ja, ne vem, ja. Zdaj, ne vem jaz, kako pogosto, ne, ker zdaj zadruh je ogromno po venezueljan, ampak jaz na dveh lokacijah, kjer sem bil vse dejansko to zgodilo, ne, jih je Čaves obiskal in tam je bil vse super poštimano. Med tem, ko, vsaj za tisti čas, ne, ko je bil Čaves tam. tem, Ena druga zadruga ki pa ni bila, ne, ni imela te, tega privilegija, ne, da bi jih predsednik obiskal, ne, tam pa ni bilo nič, ni niso zgradili, pa orodja niso imeli, ne. tako da, ne vem, mi, mislim, ni, ni, nimam pa podatkov, kako bi zelo za celo drželo kako kje so naredili kaj, ne. tako da, ne vem. Zakaj se, zakaj v pa da se da tega, da so pač, da je bilo to pogledalo, da so ništo, da pri ali bilo Ja, zdaj, tako je, ne, Zem, zdaj, to ne bi bili uh, kmeti, ne, ki so že tako, tako imeli zemljo, ampak so imeli maj, majhna posestva, ne, se pravi, država hotela pomagati na način, da bi jim dala več zemlje, uh -huh. da bi lahko več producirali. Poleg tega, ne, kot rečeno, v nekaterih primerih so jim tudi te hiške zgradili, pa orodje, ne, ampak okaj, recimo, da tega je bilo bolj malo, ampak krati, je tudi država zagotovila uh, odkup ne, teh prode, uh, pridelkov uh, preko teh socialističnih firm, ne, ki so pač predelovali potem recimo kakšne te produkte te, v, za, za prodajo v trgovinah ne, in pa so to hrano države odkupovala in pa potem prodajale v teh uh, trgovinah, v teh trgovinski mreži Merkal. Ne, to je tudi nastalo v času Čavezovega režima, v bistvu veriga trgovin, državnih trgovin, kjer se je prodajalo te izdelke, ki so nastali na teh poljih. Tako da oni uh, so skušali ne, zgraditi cel v sistem, ne, kako ne bi to vse skupaj potekalo in ljudje pač so videli, so imeli motiv, ne, so videli, da se da na ta način, ne, se, se pravi, s temi državnimi sovvencami, z državno pomočjo, ne, da se da Pač pri do neke službe, do nekega dela. Ne, tako da, mislim, da motiv je. Ne, vprašanje je pa, kako to vse skupaj deluje. Ne, mislim, da bolj tako, no, bolj slabo, slavo. In izobražbe je vrejte v pomembno. To vrejte gre za niže izobraženje. A, ja, ja, ja, seveda. In kaj se bi to situacijo. Ja, zvi, recimo, to pa ne bi vedel, ali so jim mogoče tudi nudili kakšne recimo izobraževanje programe zapravo v zvezi s to, s tem obdelovanjem pol, ne, tega pa ne vem, no. Ker recimo tiste, tiste območe, ki so jih jaz obiskali, ne, tam, tisti, ki so bili v teh zadruh, so že bili kmeti. Ne, tisti, tisti so znali delati. Ne, se pravi, po mojem, oni niso potrebovali za neke, neke posebne izobrazbe. Ne? Niso pa šli v barakarsko naselje, pa tam, ki ljudi pa možno zbereči, pa djete v malo poja, zato li vidite tega, ne rabite reči tukaj. Kako, kako mi se delo? Zelo ni v na barakarstvih kjer ki je dvih, ki imajo minimalne pogoje za preživetje, pa bi so bile sposobni in bi potem videli tam opcijo za... Ja, ampak ja. Ne vem, kako, kako lahko pride do take transformacije. Mislim, da je kar težko. No? ko recimo, da nekdo, ki živi v mestu, ne, ki ni navajan zdaj, na neko poledelsko delo, ne, da se bo kar en dan preselil in začel s poledelsko, mislim, da to ni tako preprosto, no? mislim... To je prišel iz ja. V mestu, ne? Ja, sej, sem, zaj, ok, vrša nekdaj ne, tudi, ne. Veš, tudi, tudi, tisti, ki, recimo, živijo v teh barakarskih naseljih, so lahko že eno ali pa dve generaciji tam, ne. Ni nujno, da so prišli, recimo, par let ne, pred tem, ne? Tako da, ne vem, zaj, uh, V okviru te agrarne reforme do, do nekega masovnega ne, nekaj, uh, selitve ne, iz mesta na podeželje ni prišlo. Ne. Tisti, ki so bili v teh zadrugeh, so dejansko bili iz tistega okolja. Ne, v tistem, tistem okolju, kjer je bila neka zemlja dodeljena, ne, iz okoliških vrsi so prišli tak kmeti in so pač dobili vsak, vsak nekaj. Ne. Tako da to je, je to potekalo. Ne. Tako samo Požda, ja, v, v določenem je sigurno, ne? nekaj več je produkcije. Ne? ne vem pa natanko koliko več, no? teh po, podatkov pa ni. Ne? Zdaj, nekatere zadruge, ne, se pravim, tudi če so uh, okrnjene v, uh, v smislu števila članov, ne tudi če je malo ljudi ostalo tam, neki, nekateri so ostali ne? in te producirajo, ne? tako da produkcija se je povečala, ne vem v koliko ampak Nekaj tudi je, nek, nek uspeh tudi je. Ne? Čeprav zagotovo ne, v takem obsegu, kot so si zamislili, ne? Je, je precej majno tega. Ne? Ampak na nekaterih, nekaterih zadrugah delajo, ne? seveda, ne? pač pred, predelujejo. Ne? Tako da vsaj uspeh tudi je, no, tak. Je podatek, kako je to spremenilo, potrej procent razberi, to, to, ja, to ravno to iščem, pa mi ne uspe najtno res. To še danes jutro, ko sem, rekel, prav, ko sem se pripravljal, no, da priden sem, sem iskal, no, pa, tega pa nisem zasledil no, res nekjer. V no. določeni meri zagotovo, ne, sej, ogromno teh hektarjev je bilo prerazporejenih, ne zdaj, procentualno pa ne vem, no, procentualno pa ne vem, zdaj, kako, kako se spremenila ta lastniška struktura. Tako je ven, seveda drogo tudi. Kako? Či poducila drogo tudi. Ja, drogo? Ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Mislim, da so bolj taka transitna pot, recimo. Prav nekih velikih nasadov tam ni. Nekaj se prej da olje ma to, da se vprašajo, če mogoče, ampak nekaj druge, ki učil iz Dobro, no, s tem bi pač zaključil to drugo točko, ne, te agrarne reforme in bi uh, prišel k uh, naslednji, ne, tej tretji ključni točki tega predavanja, k tej reformi recimo teh gospodarskih dejavnosti. Ne. Tu, tu se nanašam predvsem na to Čavezovo uvajanje uh, socialne ekonomije, kot, jo, kot so jo imenovali, ne, se pravi ekonomija, ki ne bi bila bolj razumljiva, recimo, do teh človeških potreb, ne, bolj solidarna, bolj temelječna sodelovanju in eh, z namenom, ne, da, da, da ustvarijo to socialno ekonomijo, so uvedli eh, v času čave vladavine, vladovine predvsem, mora dve, dve organizacijski strukturi, ne. Zdaj, ena organizacijska struktura so ti centri za endogeni razvoj, kot so jih imenovali, druga pa eh, to... So upravljene teh državnih podjetij, ne? oziroma časih podjetij, tudi če so imeli delavci, no, večino, no, večino lasništva. Se pravi, najprej bi se osredotočil na te centri za endogeni razvoj, ki so temeljili na tem, da morajo, vezati, morajo biti vezani na neko lokalno skupnost da mora biti lokalna skupnost tista, ki mora podati pobudo ne, za, za neke te dejavnosti gospodarske, ki ne bi se tam izvajale. Gospod, eh, lokalna skupnost mora biti tista, ki naj bi določila svoje potrebe ne, in od tot ne bi potem razvijali, ne, te gospodarske dejavnosti. Potem lokalna skupnost naj bi bila tista tudi, ki ne bi to izvajala prek zadrug eh, in ta, eh, rekel, ta organizacija naj bi potekala od na vzgor, ne, se pravi v skladu s tem idealom krati pa naj bi za uporabo vseh teh, oziroma za izpeljavo vseh teh svojih dejavnosti, naj bi uporabljali okolju neoporečnih tehnologije. V teh centrih za endogenih razvoj, ki so v mrku ogromna območja, so potem postavljene posamezne zadruge. Ne? Se pravi, za indigenje izvoje neko območje, recimo če je to na obrobju mesta, ponovar je to neko industrijsko območje, ki se izvaja neka industrijska dejavnost, in tam so potem posamezne zadruge noter postavljene, kjer se izvaja, recimo na primeru Karakasu, ko sem biskal, so imeli zadruge za to, za izdelovanje oblekne ševilsko zadrugo, potem uh, te čevlje so izdelovali, tudi v drugi zadrugi. Sva je šlo je za to, recimo najbolj to preprosto industrijsko dejavnost. Ne. In tako po podatkih, ki so jih pač podali oblasti, naj bi recimo 30 odstotkov teh centrov za endogeni razvoj, znotraj katerih deluje zadruge, bilo namenjenih teh takih preprosti industrijski dejavnosti. Uh, centri za endogeni razvoj so bili tudi uh, usmerjeni na poledelsko dejavnost, ne se pravi tudi tisto, kar sem govoril prej, ne, te zadruge, ki so uh, bile te agrarne zadruge, so tudi ravno tako delovale v uh, centrih za uh, endogeni razvoj, oziroma v okviru teh centrov za endogeni razvoj. Uh, in uh, te zadruge so dejansko postale počavezom, bo glavna organizacijska struktura, ne za gospodarstv, gospodarstva, ne, leta 2005 je bilo že okrog 100 tisoč zadrug, kjer je bilo zaposlenih milijon ljudi, to je bilo takrat okrog 16 odstotkov pač te delovne sile ne, v Venezueli. Se pravi, pred tem, ne, pred Čavizovem prihodom na oblast zadrug praktično ni bilo, ne, potem pod njegovim, bo rekel, pod njegovo pa se to, bo izjemno, izjemno razširjena oblika obliko organiziranosti. In, in te, ti centri za endogeni razvoj so bili vedno na podoben način uvajanje. Tudi ne glede na to, ali je šlo za neke industrijske centre ali pa za agrarne centre. Ne? Vedno je bila država tista, ki je zagotovila lokacijo. Se pravi, v primeru industrijskih teh centrov so, je država izbrala nek del mesta in je rekla, ok, tu bomo začeli, ne? dala zemlišče. V primeru agrarnih centrov so pač zemljo razdelili. Potem V veliki večini primerov je država tudi zagotovila zagonska sredstva, ne, recimo za industrijo, ne, pač zagotovila te prostore, zagotovila stroje, ne, se pravi, plačali so jim vse, ne? Da, da so lahko zagnali ne? to proizvodnjo. Hkrati pa tudi ne vem sicer, je bilo to raširno, ne, država tudi eh, zagotovila v bistvu odkup teh izdelkov. Ne, recimo te te industrijski coni, te te industrijskih eh, zadrugah, ki so bili tam eh, na obrobju Karakasa, ki sem ne so recimo te ševilski zadrugi izdelovali eh, te obleke za, oziroma uniforme za bojake, so pa so delali za državo. Se pravi, da Praktično, od začetka do konca ne, država držala to po konci, v bistvu pobudo je dala, mislim, oziroma ne, lokacijo je dala, pa zagonska sredstva, pa potem še, bom odkupovala ne, te izdelke. Tako da, mislim, da tle neko, neko čudno nasprotje. nekaj po eni strani ne bi bili to neki centri, ki ne bi rasli od spole, ne, kot, kot je bilo na ideološki ravni definirano, ne. Ne bi nastali iz lokalne populacije, od spode, ne da bi ne se ljudje organizirali, hkrati ne, pa je vidno nekako, praktično vse dejansko prihaja od zgoraj. Se pravi, vse, vse, te, vse te stvari uh, je urejala država. Ne. In tudi. Tudi problem je, ne, to sem dosti kat spraševal ljudi, ne, kako, a bi oni sploh sposobni biti samostojni, ker recimo njihove izdelke je odkupovala država, ne, se pravi, če je šlo za to poledelske dejavnosti, če so zagragne te dejavnosti, je odkupovala država, ne, če je šlo za te industrijske uh, uh, centre, je tudi ravno tako odkupovala država, ne, se pravi, se jih sprašovali tudi ljudi, ali so oni lahko samostojni, ne, da bi bil to res nek endogen razvoj od spodaj iz samostojnih ljudi. So rekli, da ne, ne? Pač, da, da so oni dejansko vezani, ne, potem na to, moram višjo silo, ne? Ja, pač oni so uporabniki Ja, oni so pač, se pravi, zdaj recimo te izdelke so prodali potem dosti v teh merkal, trgovinah. Ne? To je bila ta distribucijska mreža ja. na trgu. Ja. Tako je. Tako, pa se tudi, če ni država, če pride od spoda, so povajarci odpis na trga, niso samostojni. Koko? Niso Mislo mislo izbelovalci samo stoiki tudi, ali liberalni? Ja, nežavi, me, ja, sej, v bistvu od str, da. Zec iz... <laughs> ja, ja, se nisi stoiki, delam. Ja, ja, vse okej, ja, je, že, ne, ampak tako, misim, jaz vedno sem imel ta mešan občutek, no ker govorijo ta endogen razvoj nekako, so ga oni definirali sami, ne, ne bi pač bil res nek, uh, nek razvoj, ki ne bi izhajal iz neke skupnosti, ne, kjer uh, ne bi bili ljudje samostojno, so odločili za neko dejavnost in ne bi to izvaljali, ne. Saj, okay, sej, ok, rečem, ne rečem, uh, neka, recimo, začetna pomoč je potrebna, ne, ker res najteže začetno in zagnati, ne, ampak pol, ne, da so še naprej tako odvisni, recimo, od pomoči, ne, ker tudi uh, nekatera subvencije, ne, recimo, predvsem za hrano, ki so jo, subvencionirano ne država, pač so financirala, ne? So, um, ker recimo tista hrana, ki so izdelali, ki je bila prodana v teh Merkal trgovinah, je bila subvencionirana, ne? Da, so, da je bila bolj poceni za državljano. Tam je tudi asistirala država, v bistvu je zbijala ceno, ne? Da, da je bilo dostopno vsem ljudem oziroma čim več ljudem, se pravi, tu, tu je ne? bila neka državna pomoč, vse čas prisotna. Ne? To, to je tako. No. Mislim, da, da tukaj neka protislovja so, no, v smislu... Mm -hmm. Ja, ja sei, ampak... No, mislim, v ampak... protislovje? Mislim, v smislu te, ne, kot sem dojal, med uh, tem, da ne bi ta razvoj potekl od spode, od ljudi, od navadnih ljudi, ne, da bi oni dali pobudo, ne bi oni to izvajali, vse. Ne, in pa na to vse splošno prisotnost od države vse čas, ne, ki je pa od zgore ne, prha. Ja, prosim še. Ja. Se lahko vključa? Lahko. Lahko, ja. Zdaj se precej let s tem tudi, tudi tukajajo. Uh, Mere se srediča z višče dodoročenih informacij, te, ki lahko pomagajo. Ne? Uh, eh, tolo, v se zdaj našteljim to socialistična opcijo, mm -hmm. ne? Samo posebej imelni smo pa tudi o drugi raz, raz, raz, raz, razmišljali sočasno sporedno. Ne? o katerih kot individovanja. V e, bistvenu, kje so problemi? Tako eno kot drugo, e, kar nam je dano v razmišljenju, nevsemirno, kar ste govorili, Zakaj kaj se stvari ne razumelo, mm. e, so nas že na začetku napačno smerili v razmišljanju. Tako e? ja. je torej, ne obstaja tako je torej. Čitov literature, res zelo redke, ki se da ogniti, in tam se določene stvari, pa vsak, izhajajo iz industrije. Pa tudi malo ja pretiska, kot da ne. Do industrija. Na dol in do tega nisem rečeval. še predala, da ti greb te mačke, da ti še imamo nekaj šarje. Da se ne bomo videli, ker poznamo, da ste stvari dobro. Tvoje vprašanje je, da je, da pa smo v koncu. Kapitalize ne obstaja kot samostoj in ima državu kot svojega regulatora oziroma prosti trke samo regulator, ko oni oničejo eh, uh -huh. konkurencov. Tudi oni niso konkurenčni za konkurencov. Zdaj uh -huh. uh -huh. ja, se pravi, vaši politik, ki no. poznagate, po, z drugih izkušnjaj pa mislim, da ne mi spadajo. Uh -huh. Vse dobro. No? dobro, ja, se si ne, je tudi tak, nimal... ne, Dobro, ja, dobro, si, dobro je bom... Zgore, Bom, da, bom ja, se več dosti še malo potrpljenja, bi zaprosil, ja. Sprej, okay, prva, prva ta. Oblika organiziranosti, ki so uvedli v Venezueli, so bili ti centri za endogeni razvoj, znotraj katerih so delovali te posamezni zadruge. Zdaj, drugi, drugi model organiziranosti je bilo pa to samoupravljanje. V tem primeru je prišlo to, da je država odkupila podjetja, ki so šla v stečaj. Ne? Se pravi, neka podjetja, ki niso več zmogla delovati, jih je država odkupila, spet je trdila, da potržni ceni in jih je potem Uh, je to podjetje sanirala, je tudi spet dala sredstva za to, da je podjetje lahko spet se zagnalo in je uh, večinski lasniški delež 51 odstotkov dala delovcem. Se pravi, tistim delovcem, ki so bliže prej tam zaposleni, jim je njim dala en, ta 51 odstotni delež, preostali delež, pa je ostal v, v rokah države. Recimo, najbolj zloglasen primer je bil te um, um, Nepal, to je v bistvu velika tovarna za izdelavo papirja, tam so ta tovarna je šla v stečaj, takrat mislim, da 2003, 2004, v tistih letih, takrat je delavstvo se najprej uprlo, ko, ko so videli, kako propada, ne, so potem tudi zasedli to tovarno, in ko so hoteli obdržati, ne, in takrat je potem Chavez interveniral in je odkupil to tovarno in po sanaciji, jo je predal delavcem in takrat je naprej pač tovarna delovala, ne, pač v, v rokah delavcev. In spet tudi tam, recimo je, tudi pri odkupu teh izdelkov, ki so jih tam izdelovali, je bila spet država ne, prisotna na ta način, da so začeli ti v tej pač tovarni, ki so ta papir izdelovali, in pač tudi tiskali, ne, so do, izdelovali te učbenike za šole, ne, potem, ne. Tako da tudi tu je pol država pomagala z odkupom teh izdelkov, ne. To, to je bil pač ta najbolj, recimo, zloglasen primer tega so soupravljanja. Je pa res, ne, da je bilo teh primerov zelo malo. Ne? Uh, jaz, ko sem recimo to knjigo pisal mi je uspelo najti edino uh, zgolj pet primerov, takih tovaranj, ki so bile podane v soupravljanje. Ne? Se pravi, po tak, na tak način, kot sem ga opisal. Vem, da je bila ena tovarna za proizvodno te čokoladne mase, to je bila ena, pa potem še nekateri drugi primeri, Ampak... To je bila redkost. Ne? To je tudi Čavez dejal, ravno v, ob priložnosti te, te predaje delavcem te tovarne v Nepal, je Čavez dejal, da to ni njihova gospodarska politika, da to je zgolj redka izjema. Ne? Da to, to pač zgolj, res v redkih primerih, ne? je neka tovarna v stečaju in ko pač drugače ne gre, ne? da se pač preda delavcem v, reko, v lasnišnjo. Ne? Tako to je bila ta druga oblika organiziranosti. Ne? Zdaj, še enkrat bi se rad vrnil vseeno k, nekar, eh, k nekemu, recimo drugemu protislovju, ki se mi zdi tudi eh, deopazna, ne pri, eh, pri vodenju ne, tega gospodarska, eh, gospodarstva v Venezueli. Eh, Na eni strani imamo vsa ta največja podjetja, ključno je to naftno podjetje, ne PDVSA, ki jo potem Čava preuzel nadzor nad njim, To je z naskokom daleč nepomenejše podjetje. Ne? In tu je, bo rekel, strogo pod vladnim nadzorom, pod izvršilnove oblasti. Ne? Tu ni nobene ekonomske participacije, ni ne prehaja od spodej, ni ljudstvu netko dovoljena participacija. Ne? Tu je pač izvršilna oblast na v rogah. Ne? In tudi se druga večja podjetja... ne recimo ta za telefonijo, ne, kan TV, pa potem recimo ta letalska družba, ki je nastala v času v Čavezovega režima pa potem elektronilustrijanje, vse te ključne, vse te ključne, mora nekaj, tiste podjetje, ne, to je v državni, to je v, mora rekel, v rokah izvršilne oblasti, to je bilo dejansko v Čavezovih rokah. Ne, in to je bilo od odzgorej dirigerano. Medtem, ko ta participativna socialna ekonomija, ne to socialno gospodarstvo, ne, to pa je bilo, se mi zdi, dovoljeno samo na tej najnižji ravni ljudem, ne na te, v teh zadrugah, na, na polih, ne v teh agrarnih zadrugah, in pa v teh tovarnah, kjer se pač uh, šivalo, kjer se pače vlezdelovalo, izdelovalo. Ne. se pravi, tu se mi zdi, ne, da je bilo neko nasprotje, ne. Tiste ključne zadeve so bile, mo res strogo v rokah elite, čaverzo elite, revolucionarne elite, socialistične elite. Ne. Tam ni bilo opazno neke, neke uh, neke želje oblasti, da bi, da bi pustilo večjo participacijo ljudem. Ne? Se pravi, se mi zdi, da so samo tako kot neke droptince, no, tako dali ljudem, ne, da so, da lahko so sešli to participacijo zgolj na tej nižji ravni, ne. Tako to se mi zdi, no, problem, no? Uh, drugi, Druga reč, na katero bi pa rad opozoril, ne, pa ta politizacija, ne, teh, uh, mora rekel, centrov za endogeni razvoj, za agrug, ne, to To se je vedno zlorabljalo, ne, tudi uh, za indoktrinacijo ljudi uh, v to, reku, uh, za indoktrinacijo okviru uh, teh čave za v socialistične vizije, ne. Ker uh, ta socialistični režim je vedno pač to kot neki, kar je pač Čave Chávez ne, kar je on uh, priskrbel, kar je sicer res, ne, in tudi ljudje v veliki večini, ki so bili v teh zadrugah, so bili razumljivo ne naklonjeni Čavezu. Ne? Ampak problem je to, da se je to zlorabljalo. Pa, ne? Recimo v teh uh, socialnih misijah, se spomnim, ko je bilo ta referendum za odpoklic predsednika, za odpoklic Čaveza, ne, so ravno, ravno te misije um, mobilizirali, ne, da morajo um, stopiti v podporo Čavezu. Ne? Se pravi, so takrat ta Čavezova stranka ne je dala rekel, nek ukaz oziroma nek, tak, nek zahtevo, ne, da ne se ljudje, ki so v teh misijah, ne, da ne stopijo v Čavezovo, Čavezovo podporo, da ne pač volijo njih ne, Čavezovo stranko. Ne. In problem je v tem, ne, da so te misije kljub vsemu bile narejene z javni denarji, se pravi z denarjem vseh, zlorabljene pa so bile potem zato, da se podpira samo eno stranko, ne, to socialistično stranko. Ne. Se pravi, po eni strani je razumljivo, ne, da ti ljudje so bili naklonjeni Čavizu, ne po drugi strani pa si ne sme ne sme, bo rekel, dovoliti tega, ne, da to potem zelo za to, da sebi išče podpore. Ne to, če bi bilo to v Sloveniji, ne, bi izgledalo to, kot da bi, ne vem, ali SDS ali pa PS recimo ustanovila neke zadruge ne, in potem z javni denarjem seveda, ne? in potem, ko bi bile volitve, bi rekli, evo, zdaj pa mobiliziramo ljudi v teh zadruhah, da nam grejo nam podporo, da pač delovali za nas. Ne? Se pravi, ta, ta politizacija je, je, je zelo bila očitna, ne, ampak žal, ne? Žal, žal je tako no, bilo, Ampak imate tudi proti primer, ter ni po državo, na no primer medijski sistem, ki čeprav je bil opozicija. Ja, ja, to je drugo. Ne, to je drugo. Zdaj, zgovorim, veš, jaz govorim o teh recimo, novih oblikah organiziranosti, ne, ki so bile uvedene v času Čavezovega režima, ne, ki so bile pač, uh, z javnim denarjem financirane, ne, ampak hkrati uporabljene za to pol, uh, za krepitev ne, ene same stranke, ne, za Čavezove stranke. Ne, in to mislim, da ni Ni higienično, ja, higienič, najmanj, kar lahko rečemo. No, s tem bi jaz počasi zaključil še zgolj neki zaključnih misli. Uh, kljub vsem težavam, no, kljub sem težavam, mislim da, mislim, da so bile te reforme v, v kar meri uspešne in da so bili uh, uh, neki realni dosežki, ne, da so uh, neki realnega se doseglo, predvsem v smislu zmanjšovanja revščine. Tega niti tisti, ki kritizirajo Čaveza ne, in ki kritizirajo neko ne zanikajo. Stopnja revščine se je zmanjšala, to pač vsi priznavajo, potem tudi ta razslojenost v Venezueli se je zmanjšala, tako da je Venezuela zdaj najmanj razslojena država v Latinski Ameriki. Tako da v tem smislu ne, je bilo ljudem nekaj ponudeno in ljudje pač nekako bolje živijo, recimo, ne, tako da to, to je realno, ne. Zdaj, druga, druga... Ja, samo še res par stavkov, ja, se upravi, ču, Samo še par stavkov, ne, vse takih bolj splošnih, ne, glede, tako zelo se mi zdi zanimivo, ne, recimo za naš čas, ko iščemo, ne, neko novo pot, neko pot sprememb, ne, kako je tam potekalo, ne, Kako so tam potekali te spremembe. Se mi zdi zanimivo, ne, kako je tudi sam Čahu doživel transformacijo, recimo te svojih uh, razmišljanj o tem, kako doseči spremembe. Namreč v 80-ih letih, v prvi polovici 90-ih letih je bil prepričan uh, tako on kot njegov, ta, ta subverzivna celica, ne v vojski, ki jo ustanovil da je možno spremembe dosež zgolj s konfrontacijo režima, ne zgolj z nasilno konfrontacijo in s tem, da se režim zruši nasilno, ne, se pravi, prek državnega udara. Državni udar je tudi izvedel leta 92, ampak neuspešno. Se pravi, to je bila tista, tisti prvi izgib je bil ta, da se z režimom ne da pogovarjati, ne, da, da ga je treba zrušiti nasilno in potem uvajati spremembe. je pa spremenil, spremenil to svojo to svojo rekel, misel, ne, to svoje razmišljanje in se odločil, da bo režim spremenil uh, na ta način, da bo deloval uh, po njegovih pravilih, ne, takih, ko so bila v tistem času. Ne, se pravi, da bo kandideril na volitvah in da bo potem prek zmage na volitvah, ki jo je dosegel, ne, od odznotraj na demokratično način uvajal te spremembe. Ne, in to mu je uspelo. Ne, leta 1999 je zmagal na volitvah in potem začel s temi re, reformami ne? in predvsem, uh, kot sem omenil že na začetku, ne, s to spremembo ustave, ne, ki, ki se mi zdi res ključna. Se pravi, po tej ustavni poti, po tej demokratični poti mi uspelo uh, uvesti neke spremembe, ki so bile res zelo radikalne. No? Oziroma ne, so normalne, radikalne so bile za nasprotno stran, ne? za tisto staro oligarhijo in pa za tuje korporacije. Ne? Ampak hočem reči, da je mogoče, ne, recimo z, tudi z delovanjem znotraj pravil, ki so že dana, ne, mogoče dosež zelo, zelo velike spremembe. In mislim, da je bilo ključno, ne, za uspeh teh reform, ravno to, da je deloval na ta način, ne, na demokratičen in pa na ustavljen način. Zato, ker v tistih letih 2002, 2003, 2004, ko je prišlo do najhujše konfrontacije z opozicijo, takrat je on imel legitimnost oblastine imel podporo med ljudmi. Ne? Ravno zaradi tega, ker je pač demokratično prišel na oblast in ker je pač prek sprejetja nove ustave izvajal te reforme. V tistem momentu je bil res močan nekaj imel to podporo od ljudstva. Ne? Ker mislim, da če bi recimo z državnim udarom prišlo na oblast, te, te legitimnosti ne bi imel. Ne? In mislim, da teh reform ne bi zmogl uvesti. Uh, Zato, ker take res obsežne reforme in mogoče zgolj, zgolj res z veliko ljudsko podporo doseč. In je treba pač graditi na temu, no. Tako morda se bomo s tem kaj pomagali tudi mi, okay, na <laughs> Ja, zdaj um, mislim, da so imeli krizo takrat, kot vsi tam leta dva, ki je bila tista prvi val krize, ki je bil. Nek, tam nižje odvisno vse od nafte. Ne? Ja. Cena nafte pade, potem pač tudi BDP pade in pač. Je, je negativno. Ne? Zdaj pa mislim, da zelo mi je šlo dobro. Poliko je, moram rekel, tisti par, prvi val krize, ki je prišel, ki se cena nafte drastično znižala, takrat so imeli tudi oni pač primantljaj in tako in je šlo slabo. Ne? Zdaj, pa, zdaj pa spet je v redu. No? Zdaj, zaenkrat je v redu. No? Da, mm. da sem to prejte reči, da če zelo ekonomija takratko je že zaorganizirana, je pa dosti bolj sodeljiva, družbene potrebe, kot jih je tako korporatistična, mm -hmm. um, tako da potem se meni se je da če so oni vzeli korporacija, pa so ta sredstva potem v bistvu uporabljali za to, da so to mreža, kakorkoli, da so te začetne težave, že bile organizirali, da so potem tudi izborabili za to, da so da se s temi če so s, vresnice, če so s vresnice, družbene potrebe in pa se samo rekla, da so razlike in reščina in to, to Potem, če to ne se zdela To se mi jaz niti dobra komentarjava da vedno bi tako čim nas ena stranka, ker čim mm vas -hmm. stranke ne gre od ta smer da bi se da bi bile yeah. družbene potrebe, pa se zadovoljujemo ali toje finančne interese, mm -hmm. Ja, ja, sej, uh, sej seveda, ne, jaz, uh, se. seveda, se jaz se strinjam, pač, da ti, ti dosežki so pozitivni, ki so bili doseženi, ampak Ko sem bil tam na terenu ne, ko sem videl ta, rekel, ta dejansko kult, ne, ki se je gojil v Čavezov, to, to, to je dejansko bil nek na meji nekega fanatizma pretjerano ne, in kako je država načrtno, načrtno gradila ta kult in pri teh ljudeh ne, pač... Uh, Tako, bo rekel, res politizirano. No, tako da mene, mene to mi je bilo zelo tako pretirano, no. Ja na negativen način. Ja na negativen način. vedno ko so recimo, izvedli nek razvojni projekt, pa, pa so postavili tablo in pa napisali otra obramas del prezidenta. Ne se pravi novo delo predsednika, ko, ko da je on zdaj tam prišel in se Tudi recimo ti slogani, ne, recimo, s Čavezom vse je, brez Čaveza nič, se pravi, vse je ja, ja, vezano ja. na njega, ja, mislim, je tako, ja, tako, mislim, po eni strani, po eni strani seveda sem podpiram, ne, te reforme, ki mislim, da so bile pozitivne, ampak krati hkrati mislim, da je... Vrti mislim, da znači, da da je znači boljši. Vrti, da spominja naš glasbo partner, ne. Kostevre. Stany a prepoha Zato življujemo za svoboda, ali dejansko se je to pomeni. Ja, pravš, da nekaj te reko, da je malo žal, da ste tudi malo obravljali te socialne spremembe, ta je pa in do mislim, da, da dejansko strukturne reforme in ekonomske reforme, pa tako sigurno prispeva, da se spremeni situacija, ampak predtem sigurno prišla, da nas spremljen v misku vmišljenju. In, in tudi to, da je, je, je da so pro valitko drti po demokratični poti in ne samo po vojaške bogaro. Pomeni, da so tudi složileli dejansko, je to obvezno, da so, so morali čim več podporje vedi strani, bo, ne, da so morali v njihoj po korist delati, mm -hmm. ker če če, če yeah, da ne bi zmanjali na volitko. Mm -hmm. In, in pa, pa drugače sem pa spišal, da tudi ne vem, je to Karim Lučar, ki se pove, kako so dali možnosti in ljudi, ki niso meni dvih dosti da so se naučili kateri instrumenti, tudi kot pravni, te orkestre so zdaj zelo uspešni in to je urovno promoviralo in glasbo in tudi dalo nove možnosti za ljudi, ki so prejmenili dobre perspektive, mislim. Tudi kmetijstvo se mi zdi, da ja, ja. je zelo lepo, pa se, ja, pa to pomaga, ni za eno možnost, da se se državljane. In drugi sem slišal, da v trgovinah na vsaki škatlici piše ustava, od bilo kaj je bilo, ja, ne. Ne, nisme. Nisme. Nisme. Nisme. Ja, je, ne, Sme, da, ja. aha, ne, ne, ne, ne, Potem je res postal znan, recimo imamo to zdravstveno misijo, ne, se imenuje Misija Bario Adentro, kjer so vse te najrevnejše predele po državi zgradili te male klinike, kjer so pač nudili. Uh, zastojno zdravstveno oskrbo vsem prebivalcem. Če od Čavez, ko je uvajal to reformo rekel, da tudi tisti, ki nimajo plačnega zdravstvenega zavarovanja, lahko grejo tja, in pač dobijo zastojno oskrbo. Tako da to je recimo en zelo, zelo popularen program, in zelo obsežen Potem recimo ta izobraževalna reforma v času vladavine so izkorenjili nepismenost, neprej prej, zdaj nas polno sotočno odstotkov, ampak prej je bil vrupno bi določen odstotek še nepismenih v Venezueli, po Čavezemu je pa čo, to bilo povsem izkorenjeno, tako da zdaj je Venezuela ni, ni več nepismena oziroma je ta odstotek res res minimalno. In pa hkrati tudi te višji, višji stopnje izobrazbe ne, so bile ponujene večjemu številu ljudi, ne, se pravi na osnovni ravni, te osnovosoljski ravni, potem na srednjošolski in pa na obrezitetni ravni. Ne. Nastalo ogromno teh novih bolivarskih izobraževalnih centrov, ne, kjer so ponudili pač ljudem zastojne izobrazbo. Potem recimo tem merkal trgovine, ki sem govoril, ne, kjer se produkti, izdelki prodajo po subvencioniranih cenah, se pravi po nižjih cenah kot so v trgovinah drugih, kjer lahko vsi v bistvu kupujo. To sicer je namenjeno najrevnejšim, se pravi tisti, ki se druge ne bi mogli preočiti, ampak lahko vsak, tudi mi, lahko bi šli tja in bi kupili neki zdelek. Ne? Tako to je bil tudi en zelo obsežen program. Ne? Potem recimo ta nepremičninska reforma. To so pa legalizirali uh, hiše, ki so jih ljudje v preteklih letih na črno zgradili. Ne? So, takrat so naredili popis v teh zemljišceh, teh hiš, ki so bile na črno zgrajene in potem So pač zastojni in to legalizirali in so na ta način ljudje, jim je poskočila ta vrednost nepremičnine, ne, ker pač, ko je bila legalizirana, lahko legalno prodajanje trgovine, je bila višja cena. Malo sem skeptičen do te reforme, ne, ker je tako zelo, bo rekel skoraj da ti daje neko, ti daje neko mislim, Te spodbuja k temu, da gradiš na črno, ker pa si misliš, pol bože in kar pol legaliziralo. Tako, in še ogromno drugih stvari, še ogromno drugih reform ne je bilo. Drugi posiček, tejansko se mislijo, da je to obakal venec velik, da je pokazal da obstaja. Ja, to definitivno. To je definitivno. Zavedanje, ali je to možno brez nafte? Ja, to pa mislim, da ni ne. To pa ni ne. To pa ni no? de ne. To pa ni ne. ko imamo ni ne. To pa ni ne. no, pa ni ne. To pa ni ne. To pa ne. To pa svetli priveri kapitalizma na kitajskem. No, in oba sta avtoorientativna. Mm. In to je tisto, kaj je bilo šlo, da mislim, da glede autoritarnosti, je zelo, zelo velika razlika med kitajskem venezuelo. Kitajska je enopartijski režim, totalitaren, ni volitev, ampak na venezueli so volitve. Ampak več ta, ta arhitektura, ki ste jo danes tukaj yes. opresovali, dejansko kaže, na istologiji, kot je kitajska uporablja, Se pravi, najboljša, kot vedno, pač najboljša oblast je vedno, Uh, diktatura, to vemo, in, uh, in pač neka težnja k temu je evidentno prisotna, ker dejansko se zdaj pač jasno kaže, da je pač uporabljeno vse za to, da bi seveda za, za, za dobre namere, da se strinjaj, uh, da pač upravimo to socialistično revolucijo, ampak zato pač moramo graditi ta kult vsebnosti, železa, mm -hmm. močno socialistično stranko, brez kakršnih koli Zadržko, kaj se tiče ostalih problemov, svogode, demokratičnosti in tako glede. Skaj je veliko zbrnkih problem, ne? In zdaj mislim, da se lepo kaže, ne, zakaj je v bistvu zdaj ta zadnja bojitva 50-50? Odkot teh 50%, ki se ne srinja očitnost, to se te ja, visi ja. recimo, sej en del, ne, te, te gradne kulte, osebnosti, te, te mobilizacije, indokrinacije ljudi, ne, je potekl tudi zaradi tega, ker uh, tam je bila zelo močna konfrontacija ne, s kapitalizmom, s tem starim režimom in pa tistimi podporniki tega starega režima. Ne. Se pravi, mislim, tam gre za res, ne, tam gre za resen boj, ne, pač kdo bo prevlado in zaradi tega so obe strani zelo angažirane, zelo take fanatične. Ne. Vidimo recimo po teh zadnjih volitvah, ko je prišel do konfrontacij v teh skupin se, do mrtvih prejšnji dan. Tako da zaradi tega ne, vse bolj tako fanatično, vse bolj eh, izrazito, ne, vse bolj napeto. Ne, tudi, n, tako da tudi zaradi tega ne, je čave mora tako, res na vse možno načinje trudu, ne da čim bolj eh, mobilizira svoje ljudi in da jih tako da jih drži ne, da, da, da ne popušča, da ne popušča ne, ne. Vse vedno je uporabljal tudi ta vojaški žargon ne. tisti, ki je na drugi strani vedno sovražnik, potem če je kdo izšel ven iz njegove stranke da je je bil izdajalec ne. potem uh, vedno govoril, da je treba mobilizirati svoje ljudi ne, za boj proti nasprotnjim je bilo vedno tako zdaj, mislim, to je posledica tega tudi, da je bil on vojak, ne, tako, da je pač na tak način govoril, ne, ampak Vedno je bilo, ko neko take izredne razmere se imel občutek, da vladajo. Ne? Vedno na tak način je potekl ta politični diskurs. Ne? Ja, zdaj, kar se tiče teh 50-50, kako je to možno in to, zdaj, vse čas, ne, ves čas v teh preteklih 14-15 letih, 15 letih, kar je bil čaves na oblasti, je bilo razmerje med recimo temi privržnici socialistične struje in pa opozicijo, je bilo tam okrog 60-40. Če se bo gledal, vse pretekle volitve, na katerih je Čavez zmagoval, je bilo približno 60-40 razmerje, včasih malo več okor iz Chavez, včasih malo manj. Najbliže so bili recimo na prejšnjih volitvah oktobra, kjer je imel Čavez tam krok mislim, da 56 ali 55 odstotkov, v kapril je pa 44 odstotkov, če se ja. Se pravi, tam je bilo, ja, dok je že blizu, ne, zdaj pa na teh zadnjih volitvah, aprila, ne, 14. aprila, pa kapril se še bolj približal. kar konc koncu ne more biti presenečen, ne, ker Maduro je šipkejši kandidat Čavez, ne, nima te avtoritete, nima tega kulta, ne, tako da ni, ni ne navadno, da se se še bolj približa, ne. Ampak da Venezuela nikoli ni bila država, ne, kjer bi bilo stot stotkov za ljudi za socializem, vedno, vedno je bila ta dualnost, vedno je to nastopilo. tudi način, kako je čave gradil ta socializem, je bil ta, da je socializem gradil usporedno s kapitalizmom. Ne. On ni po prihodu na oblast kar v enem zamahu ukinil vse te kapitalistične tovarne, televizije, vse karkoli, ne, on je gradil te svoje institucije, svoje zadruge, potem državno televizijo pač prevzel, potem te svoje šole ustanovil, pa bolnice in tako, ne, je usporedno s kapitalizmov gradil ne nek svoj paralelni sistem in to je vedno sobivalo, vedno bilo od drugo ob Zato pač imamo tako situacijo tudi danes, ne, kako je vidno na vseh, na vseh nivojih v družbi, ne, ta, ta dualnost, ne, ta, ta ne boj, in ne konfrontacija. Zdaj, kam bo to prepeljala pa, pa ne vem, no, tudi ne vem kakšne namene ima za to nova oblast. Zdaj, da se vse zdi da je potem ta grejene kulta kot neko mobilizacijsko sredstvo, ne, da se ja. ljudi več čas drži mm -hmm. uh, anjirana. Ja, se to zaveda človek, človek malo paranoiden, seaj kot da zastruplajo svetote južne veriške, predince neke pa in tako dalje. Sam, Samo da mogoče nikoli takšno opravičeno po se oceni. Koliko se tu vršava dejans korne sure, da bizmušeni se ja, Kar se tiče tega zastrupljenja, ne, ne vem, ne, o tem ne vem nač, če se pa pogleda zgodovino državnih udarov, ki so ponevali, skoraj vedno sodelovali z ZDA, potem pa vide, da imajo zelo velike interese tam in da so pripravljeni vse narediti, zato da bom imeli svoje proameriške ljudi tam na to. Da ni samo Ne, ne, mislim da ne, se koncu tudi Chavez za se skušali z državnim udarom odstaviti in tisti državni udar so ZDA podprle, ne, v tistih... Dve dveh ko so bili počisti na oblasti, so, uh, takrat Bušev administracija je podprla novo oblast, to počistično oblast. Ne. Se pravi, da so, so bili, ja, so in hkrati pa, uh, hkrati so pa tudi ZDA, ne preko... No, kako se probili? Se pravi, ker se neka taka, ne, gajene stvarjene družbe ne dobila v akum, ampak v takšnih nepilaznih <laughs> sovraženih <laughs> poliščina, kjer imajo pravsem interes, pa ne, se te sile. Uh, ja, ne? To je moja pravša, ne, če se je Ja če imaš na to neizbira, ne? Vse na imaš da se prasodje, pa, tu ne izbira, zadnje, ne? se če bi če bi da bi nam sfera tak zgraditi, pa če vidiš da je taj moment, da to ljudi večino apaixonato, koliko možno jo ta tošče, ne, če pomalgo. Ja. pa pa to ti, pa pa ti Jaz sem pročeli, ki si zazenimo te razprave. Vene, zazenimo, kaj je ta, indijanci pa, kukaj je ta prezvela, razstvena? ja, to zelo malo, ne, skoraj nič ne poznam, no, vem, da tudi v okviru te nove ustave, da je bilo več pravic tudi podanih tem uh, indijanskim, tem plemenim. V rodi ja, tako da, mislim, zdaj pa ne vem točno, zdaj ne bi znal točno razdelati, katere so bile te, recimo, novosti, ki so jih uvedli, ne, ampak vem, da tudi te tematike so se lotili, ja, Tako da so uredili status. Ja, na teh območjih, kjer pač prav res ti Andijanci, da pravi živijo, no? ta tohtona ljudstva, ne te originalni, pravi prebivalci, Južna Amerika, oziroma Venezueli živijo tam, nisem hodil. Ne? Tako da jaz ne poznam zari, te situacije, ker sem pač bil po teh mestih. Ne? Tam pa ni kaj, te pa živijo dol tem amazonskem predelu, ne so ta plemena. Ne, ne, ne, za ne, ne, rasno, čist, da si čisti španec Ja, tako. Če se pogleda, če se pogleda, če se pogleda, lita, če se pogleda elita, recimo, kakaj je to so taki kumi, taki kumi, pač potomci teh belih kolonialistov, ne. Čavez je en tak mešanec, ja, mešanec, ja, on je imel mešane, pač prednike, ja. Tako in, in že on, ne, ko je Čave oblasti, bil to šok, ker ni izgledal tako, kot so izgledali prejšnji predsedniki, ki so bili belci, pač take komine. Tako da, ja, to je, ne, ta element je prisoten. jo morali so boljivi, je tudi prvi predsednik, ki res izhaja iz te te autohtone, ne populacije, pa tudi je velik šok bil, ne, ko je pač prevzel oblast. oblasti. Morales ne tako na, ni, na osebnosti, kako ne? Ne, niti, bo na ravni ni taka oseba, ko Chavez. Ne, Chavez. je pač tak, res zelo, ja, zelo dosti govori, ja, velika, ne, pa, ne, ego, ne, velike igor, ego, karizma, peuche, ne, ne Morales pa ni tak.. ne, bi, ne, bi. Amerika ima najraje, kot jih vse. oni jih kulturosebnosti drugače propagirajo, mm -hmm. za razliko od Kitajcev. Oni so tako spretni, da opluvajo cel svet, oni edini pa so spremenili. Njihova težnja je ta, da gledamo ameriške filme. Ja, predsednik arnopatijsko gumb za Torsko globo, vede, da je to preoddarno božak, ki se doči do ne. Potem, ko se, ja vediš, so vsi prostorjeni, na jih ne vidiš, ki si božje ne, kako ga poslušajo in kranjajo in en moramo buci, kar na pravi pade. Oni na drugačni način nam, ja. daljansko, eh, kako rekel, prikazujejo najnovišji kult osebnosti. V so slovo gljeno, ko polagajo dejake izpita, kje ne bojo mediški predsednik, takrat kaj je tudi Tam so to, dajno zmešanje, in nas to so šele silinski podli kulti najhudšji kandiktatorje. Tade, kasnije bi še pa tam nekaj rad, ko smo razgovorili, glede eh, ekonomije, nekaj stali povedo tudi ta kako ona funkcionira v 300 stavljev. O malzaj ja. Se pravi, da če bi, recimo, dej, uh, v tem boju med socializmom pa star, starim režimom zmagal stari režim, in vse čavez postavil to ustavo kot nek branik, ki bi mogoče starim režimu dovoljčil do ja. vse na prepreču. Ja. Zdaj, se bojim, ta, ja. pota, Zdaj se bojim, da ta ustava ne bi dosti pomagala, ker, recimo, v času državnega udara, ja. Ko so te počisti prevzeli oblast za tiste dva dni, so te revolucionarne zakone, v katerih so bili definirani ta agrarna reforma, naftna reforma. Se pravi, na kljub temu, da je ustav, tudi Ustav, ustavi bila podlaga, zato so oni te zakone razveljavli in jih ni pač so to ukinili. Tako da se bojim, zdaj, kaj bi se zgodilo, če bi zdaj prevzeli oblast? Ne? Zdaj, malo... Ma, če sledimo temu, kar recimo je ta Kaprilez v zadnji predvoljivni kampani tvrdil, on je spremenil svoj diskurs, on zdaj pravi, da je uh, socialdemokrat v, tega, v, v smislu tega brzinskega tipa, ne se pravi, nek sicer kapitalistični sistem, ampak z tako velikim socialnim čutom. Ne, tko, to trdi, zdaj, da on njegov program in pravi tudi, da bi ohranil te socialne misije, da bi pustil to. In hkrati potem za naftno industrijo pravijo, da bi jo uredil po norveškem modelu, ne se pravi, tudi nekako tako socialdemokratsko, ne se pravi, da je bilo ved še vedno za ljudi da bi poskrbljeno ne, s temi naftnimi to je, pač, ja, to je pač bil predvoljivni program, ne, zake, kaj bi se dejansko zgodilo, ne vem, ne, ampak... Dejstvo je, ja. Dejstvo je ne, da je, bo rekel, politični diskurs v Venezueli nagnil tako na levo, ne, da se je morala tudi opozicija temu prilagoditi. Ne. In tudi oni uh, morejo, uh, recimo, se zavedajo, da prav res ukinj vsega, kar je Čavez uh, v staro ne bodo mogli. Zato, ker je tudi ljudstvo vzelo za svoje te, te pridobitve, ne, te, recimo, ta zdravstveno oskorbo, nekaj omajo zastoj. Temu so ljudje recimo ne bodo odpovedali, pa šolstvo. Temu se tudi ne bodo odpovedali. bodo ljudje zahtevali to. Ne bodo dopustili opoziciji, da kar to ukine. V premijelu, da bilo nabrati. Vse, kaj se zgodilo, recimo v Evropi, se odmjeli, da agendo. Se pravi, to je bilo obratno. da Vse pa levica mogla predvrata in skorjansko šir. Ja, ja, ja, ja. To je. Kaj proti, kaj je da Se pravi, neko kao socialdemokratsko strujo, ne, po tem brazilskem modelu. On je govoril, da prisega na ta brazilski model, ki je kapitalističen model z nekim socialnim čutom, recimo, tako. Zdaj se je zelo to protivlačno, v čem je razlika, pravno, glede na svojo postoječega? Ne vem, ne vem, to pa se bi bilo bo povezati. Zdaj se je zelo to protivlačno, ko je postoječe stani. A mogoče, recimo, zdaj tudi... Zvijal, uh... Midi, nekaj, Zdaj, problem je tudi, recimo, mislim, da vseeno, zdi ta socialistična stroja je bila že 14 let na oblasti iz Čavezova. Mi mislim, da ljudje se tudi malo naveličajo, ne, ker vidijo vedno isti obrazi, sicer, ok, nov, nov predsednik, ampak, ki trdi, yeah. nov predsednik, ki trdi, da bo nadaljeval iz Čavezova politiko in... Vsi razmišljajo tako, da bi ja. še boljše, ne. To je yeah. nam zagotovaj. Ta ne bomo popred, da bo še boljše. Yeah. Pač ja ni ja ja parlament seveda kako približno kako mislim da tako to se za kot recimo v ameriki neki takega podobnega ne pač predsedniške volitve in potem predsednik je pač šef države določi ministra in pač vodi hkrati pa malo tudi to narodno skupščino Ja, te volitve, oh, kdaj so bile? Zez, ne, na zadnje so bile končni spešni so bile te za imajo pa te volitve, za, tudi za, za ja za regijske volitve, za te guvernerje zveznih držav in pa za te uh, provincijske svete, no znam, te svete v zveznih državah, ne? To je še drugo, ne. Uh, ja, ne, obzir, ja. Uh, kako kje? A ja, recimo na teh provincijskih ravni, ne? Mislim, da imajo uh, od mislim, da 26 teh zvezdnih držav, teh provinc uh, in da jih imajo 23 so v rokah Čavo, Čavezovih. Ja. To je bilo konc spešnega leta so te volitve. Tako da tam so kar, kar velike prednosti. Ja. Uh, jaz še, se zdaj samo še nekaj ne Z, Zakaj meniš, da, ko si govorijo o gradne reformi, se tam ni, od, ni odneslo? Ljudje niso poprimni, niso odrečeni Ja, mislim, da se ni bilo mogoče misim, mislim, da je delovanje teh zadrug temeljilo na neki utopični ideji, da se lahko na veliko število ljudi tam skupno zmeni in lahko skupno deluje pač na nekem polju, ne? in to se iskazalo, da pač ne gre, ne? Da, Da, da ni, di, ni zmožen, recimo, dogovor med tam lahko 50-100 ljudmi, ki, so, ki ne bi skupaj obdelovali neko polje, vsi kot enaki, so lasniki, ne vsi kot gospodari, vsi neko pravni. Ne? In dejansko se je izkazalo, da, da pač ne gre. Jaz samo tu ne gre, da tu spadaš na islamiš uradnike, jaz zamaš na ogir, jaz zamaš trgovce. Rečemo, znajo videti in pobuditi kmetje. Rečemo, da se je preveč razglasilo, da če bi bil pred 100 leti v mestu, kot se je vmes, ne zaradi tega, da bi že bil kmet naprej pa ne, se rekel, da to so bili ljudje, ki so že bili v tam lokalnem, ki so že hmetovali, ne. A, zanimivo to pomeni, da dejansko vidje, tudi če so nam dali nekaj potencijal, če se ne moramo Ne, ne, da Ja, veš, recimo, ena za ki smo zdjela tako, da deluje, je bila ravno tako. Na začetku je bilo, mislim, da ta tam okrog 30, 40 ljudi in pa so pa ostali, če se prav spomnim, štirje samo, ne. In te štirje pa so se bili sposobni zmeniti in so delovali skupaj in so res Kar na veliko tam proizvali, sem spomnil točno, katere, kaj so pač, uh, te uh, iz, pač, uh, izdelke, ampak uh, je, je prišlo do, moram rekel, tako, takega osipa članstva, da je ostalo res par ljudi, ne, ki, ki so bili interesirani za to, da tam nekaj počnejo in so lahko se zmenili. Ne. Tako da na taki ravni je delovalo, ne, ampak... Mislim, da tu manjka dva, dva momenta, sta, ki sta pomembna pri taki zadeli. Mislim, da oba manjka v tej situaciji. Ena, ki sem že prej omenil izobrazbil. Ne? ne mislim, da izobrazbo biti kmet, ne? ampak nekako z, tako, z take oblike sodelovanja, ki so recimo vnotranje motivirane, po navadi radiš nekako, nekako boljše razgledanost, in nekaj nekaj po drugačnem perspektivu, ki se mm -hmm. seveda tiče. Ne? No, Druga je pa pač organizacijska, ki je verjetno spravo tako prišlo do kakšnih, ne vem, ne pozna tak situacij, mm -hmm. ampak nekako se mi dozdevali, če so zdaj vrednostavne tako vi opisali da je to veliki pomanklaje, oziroma mogoče ne samo organizacije, ampak v, v te uh, organskosti, te organizacije mm -hmm. se pravi, da če en model ni deloval, da se najde tu neka B3, drugi yeah. plan, tretji plan in da se bi su te stvari izvede. Uh, Pri sovako bi rekli, kjer je volja, tam je pot. <gled> Od tega se mi znam nekako ni bi bilo. Potem je verjetno spiljalo do konca. Men no. se zdaj pač premerjam z slovensko. Stajajo s temi začetki, pa vsemi skupinami, vseh, a pa vseh, tukaj večini skupin, so visoko zavražni ljudi, nevmogi imajo tudi doktorate. Semo, kaj imajo ima dohovne kulture, ne zna se samo veji, Zato, da bi se povezali do projekte, ki presegajo, da bi se jim učili. To ja. Mislim, da na tej točki prihaja do potemnega spada, in potem tako, naj to, to podate, je bilo zanimivo, pa imaš predstavniške skupine, ki imaš na koncu štiri druge. Ja samo, soku se zgodijo. Recimo, prepristopci bi lahko bil pa tako bi bi zaslužujo 100 € na mesec. Polo ljudi grejo da ja se učijo, študirajo, ne učiti, pa tako pa se še nekak bo zanima po svoje, pa išem že alternative na internetu, pa to pa ono za pa te ljudi, ti rečeš da ti bodo drugi, ti bodo drugi za napredilo Vse na prostovoljstvo, vse je dobro, ajni so bili, ali ste se lahko privoščili, samo za večino ljudi. Pa, nisem se šel prostovoljno, pa to, da bi zaslužil niti tiste 500 evrov, bi jih dobil na tam. Ja, to je to veliko skub mišljenja, to je gotovo. Ne pričakovati, da se ljudje danes na jutri spremenijo na ta način, da bi dosegli svojo življansko filozofija, ki veliko zamenja, samo za tega, ki je veliko ja, tega, ki je dobro idejo. Tako prejsti rekel, nam zaupanje se morajo spostati, ker če narediši kooperativo, pa tako, če neko si ti prej govorili, da si pogrešali, da je prej šlo od spodeno zbor. Potem se morajo, spresnili dni, da se zaupajo in da potem od po tega, kratko počnejo, ne, si živijo, pa šla kdaj naprej. Ne. Mm. Na to je bila ideja, pa pa, se prejdi, če ni bil zaupanje, pa pa morala država, to, da je zelo zdrževala vredna da bi mogoči, da dole, pa se še tako To je težava. No, težava je kot tega, se pravi, je recimo, če res poverjamem mu, da ne na mene, je to, da biti nahitro ne moreš v takratem Ja, na hitru, to, ta, ta, resim, to. Je to. to je tudi res. to so generacije in generacije udjela. Ja če je res, če hočeš postavljene hitro lete, bo potem zelo verjetno, da se, bo, da se zgodi to, kar se bo verjetno tudi uprimerjal. Da imaš nekaj čudno anomalije v zgodovini, ki se reče, če čas, vezov čas, obdoblje teh teh tako 12-12 let. Ne? Se pravi, pred in po červezov. Mm -hmm. Jaz se bojim, da ta njegova situacija, kakorkoli je bila dobro zamišljena in dobro... Nema, nema dobro. Ne ima zelo glboke korenine, da bi lahko glede, jaz, ja, jaz pa mislim, da ima globoke korenine. Ne. Jaz mislim, ja, da, ne, ja, okay, eno, eno je ta nafta, seveda, ne, ki je pač glavni vir ampak hkrati ljudje so videli, da s politično participacijo se lahko prebijajo do nekih privilegijov, do nekih pravic in so videli, da ta, ta politični aktivizem se splača, ne, in da je potrebno biti angažiran in sodelovati. Ne. In bo rekel, zdaj, te, te pravice, do katerih so se izborili, temu se ne bodo hotli odpovedati, ne, tako da mislim, da to, to je tista glavna zapuščina, ki mislim pa da bo ostala, no? mislim, da to pa je trno, ne, ja, mediji so razdeljeni, ne, mediji imamo privatne medije, ne, tako kot vse v državi, ne, nekaj privatnega, kapitalističnega, nekaj pa pod šavezem, oziroma, ne, zdaj ne več pod potem socialističnim vladnim nadzorom, recimo, Ta javna televizija uh, Venezolana de to je popolnoma pod uh, nadzorom prej pod Čavezov in zdaj pa pod to novo vlado. Ne, ki bo... To je čista propaganda. Ne? Jaz, ko sem bil dol, ko sem gledal vsak večer, izključno Čavez, eh, pač na ekranu, vse njegove govore predvajali, z kamer je šel, pač mu sledili, z kamer se kaže, To, mislim, res res, res huda propaganda. So pa bile tudi druge televizije, ki so bile bolj, bolj, bolj korektne. Recimo ta Vive, de televizion, to je Vive nastala ravno tako v času Čavezovega režima, na pobudo pač Čavezove vlade in ta televizija pa ni izvajala tako izrazite propagande, ampak se je ne usmerjala na zgodbe ljudi, ne? v skladu s to ideologijo, ne, da, da je potrebno pač vse te mase mobilizirati, da treba z ljudmi sokvarjati najrevnejšimi. Ta televizija je predstavljala zgodbe ljudi. Ne. Recimo po teh agrarnih zadrugah, ne, kako živijo, na podeželju, kako živijo, pa po industriji. Se pravi, prunačrtno prav so, so pokrivali te male zgodbe, recimo, tako, ne rekovali, ne. tako ta, ta, Tam ni bilo tako očitno, ne, da, da gre za za neko propagando, ne, ampak kljub temu, tista ideologija, ki je to je bila ta socialistična. Ne. Mislim, ta televizija je bila prav fajn. No. Jaz, ko sem malo gledal, so imeli zelo tako uredu programe, ne. so prav na taki bazični ravni res prikazovali, kako ljudje živijo. Ne. Ne, niso pa se ukvarjali z elito in pač s teme bogataši. Ne. Tako je to bilo uredu. Na drugi strani pa imamo te privatne medije, Precimo tudi ta zadnji opozicijski predsedniški kandidat Kapriles, on tudi izhaja iz družine, ki ima lasti medije, ta Veriga Kapriles v, v znoter TV Capriles je med drugim tudi največji ta dnevnik, časopis, Ultimas Noticias, pa še neki drugi časopisi in revije. Ne? Se pravi, tudi celot on ne, ima prav, mislim, ne on osebno, ampak njegova družina, ne? njegova družina, širša družina, ima vlasti medije. Ne? Tako da potem so še druge televizije, ne? ki so vlasti drugih teh oligarhov. Ne? Tako da... Ja, kar je samo en velik delež ne, teh privatnih medijev, ki, ki so zelo močni, ki tudi imajo veliko gledanost, ne podvajajo, predvsem te vsebine, in tako to pač ljudje gledajo. Ne. Tako da te situacije, no, da imajo faktor, ki pri, na Zelo velik, zelo velik, ja, ja, zelo velik. Zdaj se ne spomnim, ja. enkrat. Ko sem to knjigo pisal, sem tudi uh, pročeval te prav odstotke gledanosti posameznih televizij in pa potem pač razdalil, ne, kakšno gledanost majo te pročavistične televizije in kakšno gledanost pa te uh, privatne televizije. So bile privatne televizije v prednosti, so imele večjo gledanost, ker so pač te... Meši. Ogromno, ja, te pač to, kar ljudje gledajo, ne, žalost, ja. ja. Možda tudi po strukturi, kdo gleda ker televizije, možno reči, da reve živere je bolj nacionalno, medtem ko reve Ja, ne vem, mogoče, tega pa ne vem, ja, tega pa ne vem. So, ja, pop TV pri nas. Ne? Ja, ali je to tudi je en dober primer, kak je to propagandna televizija, ampak iz druge strani. Yeah. Torej šlimska pravona, ko se v njegov umnosti kaže, na srednje, yeah. seks, mm -hmm. nek proden, pa tako spori. In god je naredil nekaj zaspojene s takim račinom, mm -hmm. da je bolj tudi težko mogoče organizirati neko družbene zadeve, pa tako. Ljudje so tako v nekem začaranem svetu, ziluzij, yeah. da je, je težko, da politično bodo kaj zavestni ali bolili mm -hmm. kaj, ali aktivni družbe, oh ali več. Ja, definitivno to vpliva seveda na ljudi, ampak tukaj vseeno mislim, da je tudi bolj omejeno ta vpliv televizije, ker človek vseeno se čelja, če gre... Samo v to že gre naprej več deset let, ali več kot pri nas, mislim, da televizija je postala prav tako dejavnik, da jo vsi željajo vsi utraj, pa sestanjajo. Nekaj so zdaj da te ove ni sve reči vrede televizijo toliko kot v Združenih državah, ampak bo prijetno je podobno. Jaz sem nekaj delal samo v Italiji ta prav velo spolni imperij, pa ne samo to, ampak to so, že ti je tako omavljen teh televizij. Ja, ja. Se mi ta ne da več dužbeno, neko družbo življenje, da si to tako gledaj, oblič pravi, naprej. Ja. In tako je stvari, ali nogo met, ali tako, nisim bom, kaj ja definitivno vpliva na ja. ponogumleno. Okej, okay, mislim da bomo zaključili. Okay. Ja. Dobro. Hvala za vis. <laughs> Hvala vam za delo.